Látogatás. A két barna fotel, mint két barátságos medvebocs. De aztán semmi másba nem volt képes jó indulaton megkapaszkodni, s itt szinte minden ok nélkül kerengett édesapám szobájában. Ott álltam az ajtóban, csöngetés nélkül, egyedül. Édesapám sose zárta be a lakást. Annak idején sem. Jaj, a bizalom mondta mint a rajongot. Fancsikónak is tetszhetett, de csak annyit mondott formalizmus. Anyám meg pozőr. Éjjeli válaszolt válaszolta az édesapám, de csak viccből nevetett. Átöleltem a nyakát, hogy vigasztaljam. Azt mondta, megsimogatván a fejem, hogy menjek a fenébe. Fancsikó égtelenül leszidott. Primitív vagy. Hogyan lehet valakire ilyen durván rátámadni? Jó ideig azt gondoltam, hogy a fancsikó hülye. A vasárnap reggeli napfény csíkokban tört a szobára. Fény tör. Édesapám aludt. A hátán feküdt mindig. Jobb lábát fölhúzta, a balról lecsúszott már a takaró, egy feslet szélű paplan. A szája nyitott volt, az ála lelógott, mintha törött volna, és ettől arca beesetté vált, várni lehetett, hogy az arcsont kiböki a sápadt és borostás bőrt, a járomcsont alól kilopták a húst. Akár egy halott, a fénytőr vége már az Ádám csutkán kúszott. Jaj, azonnal, kellj föl, gyere, itt vagyok, ébredj, ébredj már, miért kellett csinálni? Ráztam két kézzel. Mikor a tekintete lett, azt morogta. Na, egyetlen fiam van, az is hibbant. A szobában hátborzongató rendetlenség volt az a fajta, mely úgy keletkezik, hogy valaki megkísérrel rendet teremteni, hite szerint sikerrel. Na, mit szólsz? Neked csináltam. És körbe mutatott a szobám, mintha egy tájat ajánlana a figyelmembe. Takaros, mondta Fancsikó. Szép, szolíd munka, mondta Pinta. Édesapám örömmel legyintett felém, és a bal mutató ujja körül megpörgette az alsó nadrágját. Minden második vasárnap kétszer reggeliztem. Anyám különös gonddal rendesett körülöttem. Egyél kicsikém, egyél nagyon kétséges, hogy kapsz ott rendesen enni, ha egyáltalán otthon van. Édesapám rámutatott a tojástartóból fölbukkanó fenekére, és, mint az öregedő futbolisták egy ravasz pörgetés vagy váratlan, és egyre ritkábban sikerülő csel után azt mondta, ez még a régiből, főnök. én meg ettem, és az a sok telefon, mintha minden nőismerőse kizárólag vasárnap délelőtt jutott volna a telefonhoz. Vagy tantuszhoz, röhincs pint Pinta két értelműen. Ő, igen, ő, most nem, kezdte mindig az édesapám. Pedig nem kell félned, öreg. Átlátok én a szitán. Tudom, hogy ez csak egy összeesküvés lehet, és igen így, telefononként jobban és jobban szeretlek. No csak, mondta Fancsikó, akinek volt arányérzéke. Édesapám egyik kezében az alsógatyája, a másikban a telefonkagyló melege. A pizsama kabátja ferdén és gyűrötten lógott a vállairól. A gombok helyén szörnyű cérnacsonkok, a lekaszált gombok. Szabad kezével a hasát vakargatta, és aprókat nyögdécselt. Egy kiváló láttojást készítek neked, éhomra igen kiváló lesz. A konyhában sűrű fél függött. Apám mögött tébláboltam, aki higgadtan, de fürgén nekilátott az ünnepi reggelinkhez. Rólam teljesen megfeledkezett. Soha sem érte az időt, melyet a tojásoknak a forró vízben kellett tölteniük, nem számolt és nem mondott el egy üdözlégyet. Érezte az időt, a tojás ritmusát. Félig kiszorítva, a konyha lapulva figyeltem őt. Fancsikó, aki pintával a barna fotelben unatkozott, kikiáltott. Kicsi a konyha! Na igen. Kiszorultunk egymásból. Randevúzok az apámmal. Édesapám egyik keze az edény elén, a másikkal vakarja a hasát. A pizsoma, mint egy rossz függöny, meglebeg. Az asztalra dobott alsó nadrág, akár valami előkelő szalvéta.